Zubi gintzarako parada eman beha homentzigun Europak euskal egita hoi. Duela antxu irua marka da aduana postuak ziren, Eta nolabait, sengen espazioaren onurak gozatua izan ditugu horretik. Atik, COVID-emeritzia edo borroka antitehorista estakuru direla, mugain behin eta behitz gotohtu dibute Ezalgira bagu, Viktor yugok aibatzen zuen egiura. Pirinioen bialdeetan kantatu eta dantzatzen duena. Bai, kanpoko beakoak eta atzerriko lekukoak behar izan ditugu ardura, zinez bagirela sinesteko. Ahemanetarako zein elkartasunerako gune eta aldiberean sufrimenduaren iturri izan da mugain azken mendeetan. Espainiaren Gerla Imperiaretan partertzeari uko eginik, Gipuzkoak ugari iritsiziren lapur dira. Edo, urte batzuk berantago, lehen mundu Gerlan intsumitu deklaratu eta Nafarroa garaira dio zuen basinabartajan danak. Alaberg, kontrabandoa hilarabiziko bizibide izan zen Botere zentralak Micheriara kondenatu zituen eskualdeetan ogei mendean ere, minkratzaileak iritsi ziren gure lugetara, Portugaletik edo mangrebetik abiaturik Frantzia hametz zutela. Gernikako ehautsak itzali eta agatazka politikoak Guardia Zibilen balen ahiskupen mugarari izatera eraman zituen ainit zerritak. Gaur egunean, batasun nazionalaren eta aginte sekuritarioaren bermedira Iparuskal kokatutako ehundaka polizia eta militarrak. Pandemia gara iauetan, ezalditzateke premiazkoagoa gastuak osasungintzara eta oroak krisiak bortizkidiotako sektoreetara bideratzea, bidasoan, bortzirietan, saretan, bastanen, edo baigorin, hamaika egitaren eguneroko bizitza zail du parisetik harturiko erabaki batek. Funtxean, horretan datza hauzia, militaren kontrolak nahi ditugu, ala gure bizitzen gaineko kontrola behezkuratu. Ez du dudarik, atzo bezala, erigintzan eta kontrabandoan ibiltzeko gaitasuna soberan duen egionek Espainiar eta frantses Estatuek ezagitako zatiquetaren gainetik, errealitate begiak sortuko dituela, gaur eta bihar.